Wölferadio, der VFL Podcast mit Lenny Nero. 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Sturmfeld, tight knots in the complete defense, brilliant stuff. Oh, this got in for the golden season. Herzlich willkommen, liebe Freunde des Wölferadios zum Finale, letzte Sendung im Jahr 2016. Und was für ein Jahr liegt hinter uns, leider nicht so positiv, wie wir es uns gewünscht hätten. Darüber, ja, den großen Saisonrückblick also, spreche ich mit Thomas Hiete vom Kicker-Sportmagazin, fast schon traditionell zu Gast. Ob jetzt nach den beiden Siegen gegen Mönchengladbach und Frankfurt alles gut ist, Und ob es vielleicht noch besser wird in der Rückrunde und was vielleicht dafür spricht oder auch nicht. Außerdem hat Jeffrey Brumer dem Wölfe-Radio verraten, was denn von unserem neuen Mitspieler Basur zu halten ist, wie er das findet, dass vielleicht demnächst eine holländische Achse entsteht in Wolfsburg. Ja, und dann reden wir darüber, was Mario Gomez stinkt, nämlich über all die Spieler, die vielleicht Wolfsburg noch verlassen wollen. Da gibt es ja schon im Fall Julian Draxler recht Konkretes, was man so liest. Und natürlich gibt es noch Neuigkeiten zu Hashtag 20. <lacht> Das war wichtig. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Ja, hier ist der Weihnachtslenny. Kurz vorm Fest. Mit drei Punkten aus Gladbach im Sack. Leider war ich nicht persönlich da. Da hat es mir ein bisschen verhagelt. Ich musste arbeiten aufgrund gewisser Ereignisse in Berlin. Aber die Mannschaft hat es ja auch ohne meine Unterstützung geschafft und ja, durchaus ordentlich performt, möchte ich mal sagen. Gut, Gladbach war jetzt auch nicht der starke Gegner, den man vielleicht erwarten konnte, aber eigentlich läuft es beim Borussen ja auch nicht so richtig rund. Vor wie wir, so vor fünf Wochen, sehr verunsichert, Pässe kommen nicht an. Alles ein bisschen merkwürdig, was da abgeht. Und ja, offensichtlich wird er dann Dieter Hecking neuer Trainer. Herzlichen Glückwunsch, Dieter, nachdem äh, der Kollege Schubert entlassen worden ist wegen der Negativserie. Dieter Hecking natürlich glückliche Hand in Gladbach, äh, außer gegen uns dann im Rückspiel sozusagen. Das wird bestimmt eine sehr, sehr lustige Rückkehr nach Wolfsburg. Jetzt haben wir zweimal hintereinander gewonnen. Das war versöhnlich, möchte ich mal sagen. Frankfurt ja gute, sehr gute kämpferische Leistung das nötige Quäntchen Glück gehabt den dreckigen Sieg eingefahren gegen Gladbach dann schon ja, wesentlich souveräner klar frühes Tor gut in die Karten gespielt äh, super Flanke von Maxi nachdem sich Mario Gomez auf dem linken Flügel durchgesetzt hatte und ja Daniel Caligiuri endlich mal gedankenschnell ein Tick Eher dran als der Gegner und super vollendet und auch sich auch durch das Gegentor nicht aus der Ruhe bringen lassen möchte ich mal sagen, denn eigentlich muss man den Sack schon vor der Pause zumachen. Chancen von Julian Draxler zum Beispiel oder auch äh, von Caligiuri, das sind alles Punkte, die man ja für die hin, äh, für die Rückrunde, Hinrunde wenn er uns für die Rückrunde angehen muss, insbesondere dann auch die Chancenverwertung, denn dann wäre Gladbach Mauser tot gewesen. So hat man sie ins Spiel zurückgeholt. Mit diesem ja, komischen Abpraller da. Das war ein bisschen doof, äh, gerade weil Diego auch die letzten Wochen gut gehalten hat. Das war ja ähm, unnötig an der Stelle, aber man hat die richtige Antwort gefunden. Toller Pass von Julian Draxler bei allen Wechselgerüchten. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ne? Also Kaum ist Klaus Alos weg, legt er zwei Dinge auf und vorher die Spiele gar nichts. Also das sind auch so Sachen, die werde ich nicht verstehen. Das schreibt vielleicht auch nur der Fußball. Wenn es bewusst war, möchte ich mich gar nicht weiter darüber auslassen, weil das würde mich nur wieder aufregen und meinen Blutdruck kurz vor Weihnachten nochmal nach oben treiben, das muss auch nicht sein. Aber Draxler, gutes Spiel gemacht, äh, toll vorbereitet, das Tor für Mario Gomez gegen Gladbach. Und ja, der macht souverän. Also Torjäger Torjägermanier, den Torwart noch umkurvt und dann eingeschoben. Das erträumt man sich von einem Auswärtsspiel. Valeria Ismail hat ja die mannschaftliche Geschlossenheit hervorgehoben, das ja, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal unterstreichen, das war zu sehen auf dem Platz, man ist sehr, sehr viel gerannt, auch füreinander und hat auch tatsächlich das System mal so umgesetzt, wie man denn mit einer Dreierkette in der Offensive und mit einer Fünferkette in der Defensive dann spielen muss. Man hat sehr, sehr wenig zugelassen von Gladbach. Klar, einige Torschancen hatten die auch, gerade in der Phase, wo der Ausgleich gefallen ist. Da musste man dann sehr, sehr aufpassen. Da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, gebe ich auch zu. Muss man aber haben in so einer Situation, finde ich auch. Aber das hat mir in Ansätzen schon spielerisch wieder einigermaßen gefallen. Läuferisch, kämpferisch waren wir dabei. Insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung fand ich auch der Mittelfeldzentrale das Zentrum gegen Raphael Stindel immer sehr, sehr dicht gehalten haben. Äh, auch ein Dahut kam überhaupt nicht zur Entfaltung insgesamt. Also eine gute Leistung innen und auch über außen lief durchaus die eine oder andere spielerische Kombination, wo ich sagte, hey, das sieht ja mal nach Fußball aus. Das scheint ja auch Ausdruck des Selbstbewusstseins zu sein, sehr, sehr auf engem Raum auch kombiniert und so. War jetzt auch nicht so zu erwarten, finde ich. Und natürlich kann man darauf auch fürs kommende Jahr aufbauen. Zwei Dinge waren besonders entscheidend für den Sieg gegen Gladbach, fand ich, und zwar zum einen die Zweikampfstatistik. Ein überragender Wert, finde ich, auch für ein Auswärtsspiel. 58% gewonnene Zweikämpfe. Und man ist auch ungefähr vier Kilometer mehr gelaufen als die Borussia. Das zeigt auch, dass man da bereit ist, ja, mittlerweile endlich dann die extra Mile zu gehen für den Erfolg. Und ich hoffe, das setzt sich dann entsprechend auch sofort. Die größte Gefahr, die ich jetzt sehe, das muss man auch ganz klar ansprechen, ist, dass sich da wieder so ein bisschen Zufriedenheit einstellt nach zwei Siegen. Und jetzt hat ja auch äh, Valeria Ismail offensichtlich eine Jobgarantie bekommen, kurzer Einschub dazu. Ich finde es natürlich immer ein bisschen merkwürdig, wenn zum Beispiel sich der sportliche Leiter Olaf Rebbe hinstellt und sagt, ja, wir bewerten das alles und analysieren und dann treffen wir eine Entscheidung. Und dann kurz vorm Spiel stellt sich vom Aufsichtsrat der Herr Bode hin und sagt, ja, Valeria Ismail wird auch im kommenden Jahr gleich erstmal das Training leiten und dann auch die Mannschaft vorbereiten auf die Rückrunde. Jetzt frage ich mich dann immer, haben die sich nicht abgesprochen? Oder ist die Presse, wenn denn der Wortlaut gleich gewesen sein sollte von Rebbe und von Bode, nicht in der Lage, das richtig aufzuschreiben oder wird da was konstruiert? Will ich jetzt nicht ausschließen, will ich aber auch nicht unterstellen. Ich frage mich das nur, bin da ein bisschen irritiert, weil das sind natürlich zwei unterschiedliche Dinge aus meiner Sicht. Und gerade wenn es um die Besetzung eines so wichtigen Postens geht, Da sollte man schon sozusagen mit einer Zunge sprechen im Verein, damit da nicht wieder noch mehr Unruhe und Spekulationen letztendlich reinkommen. Gut, jetzt haben wir ja offensichtlich eine Situation, die dann erstmal die Ruhe bringen soll und die entsprechende Kontinuität auch reinkommt. Die Mannschaft scheint ja auch angetan zu sein. Jedenfalls haben sich ja Diego Benaglio und Mario Gomez noch ausgesprochen für den Trainer. Und deswegen wünschen wir Valeria Ismael auch für die Rückrunde eine glückliche Hand. Und dass sich der Trend von den zwei Spielen jetzt fortsetzt und dass bloß keine Zufriedenheit einkehrt, wobei man auch sagen muss, hä? Was denn für eine Zufriedenheit? 16 Punkte. Es fehlen immer noch 24 zum sicheren Klassenerhalt allein. Ja, so Und das sind so Geschichten, da, da darf sich jetzt keiner ausruhen, egal was jetzt noch in der Winterpause passiert. Abgänge, Zugänge, das muss alles in irgendeiner Form ja, ähm, stimmig sein und muss vernünftig vorbereitet werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man nach den Erfahrungen der Hinrunde sich da jetzt zurücklehnt, beziehungsweise werden wir da als Fans sehr, sehr wachsam sein, dass das nicht passiert. Erste Tendenzen, das seriös anzugehen, gibt es ja schon. Das Trainingslager in Florida wurde abgesagt, beziehungsweise da wird man jetzt die Nachwuchsleute hinschicken, um da an diesem Cup da teilzunehmen in Florida. Und stattdessen fährt man dann was nach La Mancha oder was? La Manga. Ich dachte mal, ist was zum malen. Nein, Spaß beiseite. Also da war man schon mal 2005 im Trainingslager. Und äh, ja, ich denke mal, da ist die Flugzeit nicht so weit und man kann sich da genauso gut vorbereiten. Und ich hoffe, das gibt dann auch den nötigen Schub. Sehr, sehr gefreut hat mich vor dem Spiel und das ist auch wieder so ein Signal an die Zukunft, die Vertragsverlängerung von Paul Seguin. Paula hat sich das verdient, hat sich voll reingehangen die letzten Wochen, gehörte auch immer wieder zu den Spielern, die ja, bereit waren, für den Verein alles zu geben. Und das kommt nicht nur gut an bei mir, sondern ich glaube bei ganz vielen anderen Fans auch letztendlich ist es genau die Art von Identifikation, die wir brauchen und die wir auch haben möchten und Paula hat sich in dieser Richtung auch ähm, im Internet ganz, ganz deutlich geäußert. Ja, also ich spiele seitdem ich zwölf Jahre alt bin. Ähm, jeder weiß, dass ich dass ich klar, ich möchte hier bleiben. Ich ähm, habe hab lange gewartet, dass ich immer die Chance bekomme, dass ich meine Spiele bekomme. Jetzt ist es soweit, ich denke, dass ich das mit Leistung auch heute fand ich mich jetzt nicht so gut, aber ähm, in den anderen Spielen denke ich, habe ich meine Leistung gebracht und äh, ich denke, ähm, bin ich bin froh darüber, dass ich, dass ich hier verlängert habe und ähm, ich hoffe, dass ich noch einige Jahre hier spiele. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Das tut uns gut. Solche jungen Spieler, eigener Nachwuchs, bescheiden, bodenständig, ehrlich, ruhig, besonnen. Das sind alles Attribute, die wir gut gebrauchen können in Wolfsburg auch für die kommenden Jahre. Deshalb, Paul Seguin, schön, dass du weiter im Wolfsrudel dabei bist. Ein neuer Wolf, der sogar auf der gleichen Position etwas spielt wie Paul Seguin, wird ja dazu stoßen. Richie Basur, der ja verpflichtet worden ist, aus Holland, holländischer Nationalspieler und im defensiven Mittelfeld zu Hause. Da bin ich mal gespannt. Und ich hatte das Glück, Jeffrey Broomer noch Torschütze gegen Frankfurt in der Mixzone mal dazu zu befragen, wie er das denn so findet, dass der Richie Basur nach Wolfsburg kommt. Und äh, das hat er mir erzählt. Übrigens, sympathischer äh, Kerl, der Jeffrey öffentlich öffentlicher, noch nicht so in Erscheinung getreten bislang. Aber der hat auch das Zeug dazu, in Wolfsburg ja, zum Publikumsliebling zu avancieren. Du Herr Landsmann mit Basur, der ja. schon Kontakt gehabt äh, Nein, noch nie. Vorher schon. Äh, vorher auch geschrieben hat. Aber nach nie mehr. Und, äh, ja allem auch ein neuer Schritt. Hatte ein bisschen Schwierigkeiten gab beim Ajax Amsterdam. Er ist jung, so ja, er ist ein sehr guter Spieler, wissen alle, glaube ich. Holländische Achse? Polnischer <laughs> Achse, ja yeah, vielleicht ja. Ich werde ihn gut benutzen. Und uh, er freut sich auch richtig, uh, sich zu messen mit anderen guten Mitverspielern in der Bundesliga. So, eine, eine, eine schwierige Aufgabe, eine uh, aber Ich glaube an ihn, glaube die Mands, die ganz Verein glaubt an ihn. Ze hebben voor veel geld bezahlt, dus ik geloof dat hij zou het zijn. Ik geloof dat hij heel energiek is, uh, met de spelen, liefde Hij heeft heel veel energie, hij kan echt op de box laufen wie dat heet. Hij brengt gewoon veel uh, ja, uh, mentaliteit rein. Uh, hij spreekt voor zijn leven, immer. ik geloof dat hij kan hem goed kan benutzen. Uh, het is gewoon een spelen, en ik denk dat hij past ook hier ook passt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber der Holländische Akzent finde ich immer süß, finde ich immer total sympathisch. Jeffrey Boomer, äh, toller Typ. Und äh, ja, macht Appetit darauf, den Ritchie dann in Aktion zu sehen. Scheint ja ein Laufwunder zu sein, mit dem, was er da ähm, ja, beschreibt und dass er ja, sich zerreißt auf dem Platz und um sein Leben rennt, wie ich ihn da richtig verstanden habe. Das sind das Attribute, die wir durchaus gut gebrauchen können in Wolfsburg. Also ich bin schon mal gespannt und freue mich dann, den Ritchie das erste Mal in Aktion zu sehen. Ebenfalls gut gefallen hat mir die Auftrittsweise von Mario Gomez in den letzten Wochen sehr, sehr klar, sehr, sehr strukturiert, sehr, sehr, ja, bodenständig und auch sehr, sehr ehrlich, finde ich gut. Gerade das, was er auch gesagt hat im Hinblick auf, ja, die wechselwilligen Spieler, auf den Standort Wolfsburg, dass er sich wohlfühlt, dass das auch alles noch gar nicht so in Stein gemeißelt ist, wenn Europa verpasst wird, dass er dann nicht mehr in Wolfsburg bleibt. Also man kann das auch sehen auf dem Platz, finde ich. Er versucht der Vorbild zu sein, er versucht immer zu kämpfen und zu arbeiten und er macht jetzt auch sozusagen wie gegen Gladbach das entscheidende Tor. Also auch da hat jemand die Chance, aufgrund, seiner, auf seines, aufgrund seines Charakters, aufgrund seiner ja, Eigenschaften als Führungsspieler voranzugehen. Und ich glaube, an Mario Gomez könnten wir noch viel, viel Freude haben, auch dann in der Rückrunde. Und wie die Entwicklung des VfL in diesem ja, schwierigen Halbjahr oder in der schwierigen Hinserie 2016, 2017 zu bewerten ist und wie es dann auch weitergeht, das möchte ich gerne besprechen mit meinem ersten Gast. der Libero. Ja, und bei mir per Skype jetzt zugeschaltet ist ein ausgewiesener Fußballexperte und Kenner des VfL Wolfsburg, nämlich Thomas Hiete vom Kicker. Hallo Thomas. Hallo Lars. Ja, traditionell kommen wir ja sozusagen mal zusammen am Ende einer Runde, diesmal ja dann der Hinrunde, 2016-2017, und sprechen, was denn so alles gelaufen ist beim VfL und äh, steigen ganz aktuell ein, natürlich mit den zwei Siegen in Folge sozusagen. Frankfurt äh, relativ äh, glücklich dann auch nochmal gewonnen, aber es war so ein berühmter, dreckiger Sieg gegen Gladbach, durchaus souveräner und auch äh, verdient. Ist jetzt wieder alles gut beim VfL? Also... Das wäre der, der große Fehler, den der VfL jetzt machen könnte, zu glauben. Ähm, jetzt ist alles behoben, alles gut und, und die Rückrunde wird schon äh, problemlos über die Bühne gehen. Ähm, du hast es gerade gesagt gegen Frankfurt, das Spiel hätte am Ende auch anders ausgehen können. Dann wäre es eine bitterböse Enttäuschung gewesen. Und gestern in Mönchengladbach sah es sicher deutlich besser aus als in den, in den vielen Spielen zuvor. Aber die Borussia war auch ein fürchterlich schlechter Gegner die nicht wenig überraschend heute den Trainer gewechselt hat. Und ähm, man merkt, es, es, es passiert was äh, in der Mannschaft. Valeria Ismail hat, hat mit, sicherlich, mit Sicherheit etwas bewirkt, aber ähm, der Patient ist noch nicht gesundet, würde ich sagen. Ja, das sehe ich auch so, habe ich im Vorgespräch vorhin auch schon so festgestellt, wäre ein großer Fehler, wenn wir jetzt sagen würden, ach, das läuft schon irgendwie, dann auch in der Rückrunde. Gehen wir mal ganz an den Anfang zurück der Saison. Da haben wir ja auch schon mal miteinander so ein bisschen äh, parliert und drüber gesprochen und du hast dich von Anfang an relativ skeptisch auch gezeigt, was den Weg des VfL angeht in dieser Saison. Ähm, hast auch von Gesprächen mit Klaus Alofs und äh, Dieter Hecking auch im Trainingslager mal berichtet. Ähm, war man insgesamt vielleicht ein Stückchen zu blauäugig, was die Qualität angeht oder auch auch was zum Beispiel den Fall Draxler und so weiter angeht, dass man das alles irgendwie gewuppt kriegt? Oder wie muss man sich die Gemengelage da vorstellen? Also ich glaube, ja, so war es. Also entweder ähm, wollte man die Probleme nicht sehen, ähm, die wiederum diverse Journalisten gesehen haben. Und, und das wäre verwunderlich, wenn die Journalisten dann tatsächlich mehr Ahnung hätten als die sportlich Verantwortlichen. Oder man, man hat es dann ja, tatsächlich nicht gesehen und dann war es nur zwangsläufig. <lacht> Und dann, dann war es nur zwangsläufig, dass, äh, dass äh, die, äh, die beiden ihren, ihren Job nicht mehr äh, haben jetzt nach der, nach der Hinrunde. Also es war so, ich war sehr, sehr skeptisch vor der Saison, habe das auch so geschrieben, habe dadurch auch schon relativ früh Gegenwind bekommen, aber ich habe schon die Probleme im Kader gesehen, dass es, dass es in der Innenverteidigung fehlte, dass es äh, auf den Flügeln vor allen Dingen fehlte, ähm, dass Klaus Allos das im Grunde genommen auch so gesehen hat, hat er ja gezeigt, dass er Leute verpflichten wollte wie äh, Philipp Kostic oder Hämeenzon. Letztendlich kam keiner und das, das hat man nun gemerkt in der Hinrunde oder auch in der Innenverteidigung gab es viele Versuche. Am Ende kam Philipp Wollscheid, ein Spieler, der am Ende sich als als äh, weniger äh, gut kompatibel herausgestellt hat, <lacht> so wenig was. nicht nicht wirklich kompatibel zum Ganzen und im Grunde genommen noch, noch schwächer als, als äh, die Spieler, die sie eh schon hatten und ähm, das hat die Mannschaft nicht vorangebracht und dann gab es die, die leidigen Themen der, äh, der Wechselwünsche diverser Spieler, auch dort wurden wir ähm, müde belächelt von, von den sportlich Verantwortlichen und, und das wären alles äh, mediale Märchen, ähm, die Wahrheit kennt mittlerweile jeder. Das heißt, auch rückblickend betrachtet, waren Kardinalfehler und hat massiv für Unruhe gesorgt äh, über die Saison und das hätte man auch absehen können, wenn man zum Beispiel Johann, Julian Draxler doch gleich abgegeben hätte. Rückblickend wäre es wahrscheinlich besser gewesen, ihn abzugeben, mit der Entscheidung ihn zu behalten, die ich auch für, für gut befunden habe damals, hätte man allerdings konsequent sein müssen, gerade im Umgang mit Julian Draxler und äh, das heißt, Wenn Julian Draxler schlecht spielt, muss für, ihn die, äh, müssen, muss für ihn das gelten, wie es für jeden anderen Spieler auch gilt. Das heißt, er hätte viel früher mal auf die Bank gemusst, um ihm zu zeigen, ähm, du musst Leistung bringen, um hier zu spielen. Denn mit, mit allen anderen Dingen äh, muss man einem Spieler wie Julian Draxler nicht kommen. Sei es Geldstrafen für, für sein, sein Interview, ob es überhaupt gegeben hat, steht sowieso äh, in Frage. Oder, oder andere Androhungen. Ähm, man kann den Darf Spielern nach Berlin fahren, zum Beispiel? Sowas in der Art. Aber man kann ihn nur kommen, wenn man sie auf die Tribüne äh, setzt, wenn dann Joachim Löw hellhörig wird oder auf die Bank setzt. Tribüne ist ja immer erst der, der, der zweite Schritt, auf die Bank setzt. Und dann werden Leute wie Joachim Löw hellhörig und, und überdenken natürlich bei der nächsten Nominierung auch, ob es Sinn macht, einen zu nominieren, ähm, der bei seinem Club auf der Bank sitzt. Und da hätte man viel früher Konsequenz zeigen müssen und, und hätte dann womöglich auch für den Draxler so in die Spur kriegen können, wie es jetzt in den letzten beiden Spielen leider Gottes viel zu spät gelungen ist. Für mich gab es zwei Knackpunkte sportlicher Natur in der Hinrunde. Es war vor allen Dingen das 1 zu 5 gegen Dortmund zu Hause. Ich glaube, da hat sich die Mannschaft vor dem Spiel eigentlich so auf Augenhöhe gesehen mit dem BVB. Und dann kam quasi das Debakel sozusagen. Und dann auch, glaube ich, eine Woche später war das dann mit dem Nackenschlag gegen Bremen. 1 geführt und dann 2 noch in der Nachspielzeit verloren. Hätte man da von Seiten, ja, in dem Sinne Klaus Allos schon reagieren müssen? Und warum hat man es nicht getan letztendlich? Ja, das Dortmund-Spiel war natürlich so ein Spiel, an dem sich auch Dieter Hecking in seinen, seinen letzten Wochen dann noch entlang gehangelt hat und gesagt hat, da waren sie so gut und da waren sie auf Augenhöhe mit dieser Spitzenmannschaft und da waren sie drauf und dran, den BVB zu, zu stürzen. In Wahrheit waren es wirklich fünf Minuten, in denen es wirklich möglich gewesen wäre, dem Spiel eine Wende zu geben. Am Ende haben sie allerdings 1 zu 5 verloren und haben sich das, wie ich finde, dann doch zu schön geredet: dieses, dieses Spiel, in dem sie dann hinten raus böse auseinandergefallen sind. Und ähm, ich glaube, dass das Spiel gegen Bremen war dann endgültig die Wende zum, zum Ende für Dieter Hacking. Ähm, die, die letzten Minuten, in denen aus dem, aus dem glücklichen 1-0 dann noch ein äh, 1 zu 2 wurde, ähm, da war dann auch der Glaube bei, bei Klaus Allofs und, und wahrscheinlich auch bei der Mannschaft verloren gegangen, dass es, dass es mit diesem Trainer noch in die andere Richtung geht. Und trotzdem ging es dann ja noch einige Spiele weiter, ich glaube gegen Mainz und dann gab es Leipzig auch noch. Die Spiele hat er dann noch bekommen und dann gab es den berühmten Trainerwechsel letztendlich. Die Bilanz seitdem und von, von Valeria Ismail ist ja auch durchaus durchwachsen, die Leistungen auch. Wenn ich da an das grottenschlechte Spiel in Ingolstadt denke, auf der anderen Seite wieder ein großer oder ein guter Sieg gegen, gegen Freiburg ähm, Die Mannschaft hat sich positioniert und steht zum Trainer. Warum? Was macht ihn denn aus? Was, was, was, was hörst du da, wenn du da äh, die, die Lausche aufstellst äh, von Seiten der Mannschaft? Warum ist das so? Also erst einmal halte ich es für, für ganz gefährlich, wenn, wenn die Mannschaft äh, sich in dieser Hinrunde zuerst entschieden hat, den, den einen Trainer verhungern zu lassen, indem sie nicht mehr gelaufen sind für, für Dieter Hecken. Das war ganz offensichtlich und sich dann mit, mit Aktionen wie in Freiburg für einen Trainer positionieren. Da, davon sollte sich eine Vereinsführung nicht leiten lassen. Ich glaube, das ist ein Stück weit passiert in Freiburg. Da war auch äh, die Geschäftsführung und, und Teile des Aufsichtsrats waren, waren auf der Tribüne und haben das gesehen, wie sich dann äh, allen voran Ruka, Ricardo Rodriguez und Luis Gustavo nach dem 13:0 0 in Richtung äh, Trainer begeben haben. Ähm, Das halte ich erstmal für gefährlich. Grundsätzlich glaube ich schon, dass das äh, Valerian Ismail, das ist das, was man zumindest aus der Mannschaft hört, durchaus den, den richtigen Ton trifft, ähm, ähm, die durchaus mit seiner, mit seiner Spielphilosophie, seiner, seinen taktischen Ideen anspricht. Und, und äh, auch bei Spielern, ich, ich halte es gerade bei Mario Gomez, der, der mit seiner Meinung nicht äh, sich zurückhält, für glaubwürdig, wenn er ja, sagt... Zum Glück hält er sich nicht zurück. Das ist, zum Glück, ja ja, ja. ja, ja. Ich finde ich find, ich find das gut, was er, was er sagt. Er kann sich damit auch blutige Nasen holen, aber er steht zudem ähm, und spricht sich glaubhaft für, für Ismail aus. Und ich glaube, das hat ihm jetzt äh, auch geholfen, dass er, dass er über die Winterpause im Amt geblieben ist. Jetzt hat man trotzdem sozusagen aus äh, vereinsverantwortlichen Sicht, wenn man den Aufsichtsrat jetzt mal nimmt, doch die Notbremse gezogen und äh, Klaus Allofs dann auch schlussendlich entlassen, nachdem dann die Ergebnisse immer noch nicht gestimmt haben, mit dem Trainerkandidaten, den Allofs dann ja installiert hat. Da war ganz viel zu lesen von, das Verhältnis zur Mannschaft sei zerrüttet gewesen. Da auch hätte es auch Vorkommnisse gegeben mit Beschimpfungen etc. Wie zerrüttet war denn das Verhältnis? Weil großartig thematisiert wurde das ja im Vorfeld nicht, also öffentlich jedenfalls. Also ich, ich, ich habe zumindest in, in Zwischensätzen in den vergangenen Wochen immer mal von äh, Störungen zwischen, zwischen beiden Seiten geschrieben. So ganz konkretisiert hatte sich tatsächlich dann erst, zumindest für uns Außenstehende in den, in den letzten Tagen, ähm, wo dann normalerweise dann, oder so war es dann in dem Fall auch immer, ein bisschen mehr erzählt wird, um Entscheidungen zu erklären. Also da war es dann tatsächlich so, dass, dass äh, das Verhältnis wirklich äh, arg angespannt war. Das, das hat sich, glaube ich, aufgebaut in den vergangenen Monaten. Also es war im, im Sommer dann halt, als, als viele weg wollten und ähm, nicht weg durften, da hat sich das schon äh, langsam hochgeschaukelt, das Ganze. Es war vor allen Dingen intern, hat Klaus Allofs immer wieder mit Konsequenzen gedroht, wer nicht mitzieht, der fliegt raus. Und äh, am Ende sind äh, die Namen Konsequenzen. Spieler. Konsequenzen. Es, es kam, gab nicht die Konsequenzen, mhm. zumindest gab es Konsequenzen, wenn ein, ein Christian Tresch schlecht gespielt hat, dann war er schnell auf der Tribüne. Wenn Jürgen Draxler schnell gespielt hat, das habe ich eben schon angesprochen, wenn er schlecht gespielt hat, dann hat er weiterhin schlecht gespielt, aber hat gespielt. Und, und diese Konsequenz... Mhm. Äh, Hat auch der Manager vermissen lassen und letzten Endes gab es diesen einen Vorfall beim Heimspiel gegen Hertha, ähm, als, als der VfL das, das Spiel in den Schlussminuten aus der Hand gegeben hat. Da muss es zum, zum lautstarken Disput auf der Bank gekommen sein. Klaus Allofs äh, hat sich äh, arg echauffiert, nachvollziehbar, aber hat sich vermeintlich im Ton vergriffen, was auch immer so sehr zumindest das... Ähm, nach unseren Informationen, Luis Gustavo dann am nächsten Tag zum, zum Gespräch gebeten hat. Und das waren natürlich alles Dinge in einer Phase, in der sich äh, der Aufsichtsrat umgehört hat, auch bei der Mannschaft, wie es um das Verhältnis steht. Und dann äh, gab es wenig positive Worte aus dem Team für Klaus Allos. Ja, für mich war das relativ augenfällig, äh, vor allen Dingen nach dem Leverkusen-Spiel. Und dann, dass die Fans, als die Fans die Mannschaft vors Marathontor gebeten haben, da hat man dann schon so Stimmen aus der Mannschaft gehört, wo ist denn jetzt hier eigentlich der Manager oder die äh, sportlichen Verantwortlichen? Das, äh, das hat man, glaube ich, ein bisschen übel genommen, dass man da nicht als geschlossene Einheit aufgetreten ist, hatte ich es jedenfalls. Ja, ja, das, das, das ist richtig. Das, das kam nicht gut an, ähm, dass in der Phase ähm, nicht der Verantwortliche wirklich da wo den Kopf hingehalten hat, sondern äh, junge Fußballer, die zum Teil den Tränen nahe waren. Ähm, aber das, das, ob das jetzt beabsichtigt war, ob er das alles an, an diesem Abend nicht mitbekommen hat, weil er noch andere Verpflichtung hatte, das, das weiß ich nicht genau auf jeden Fall. Ähm, war es unglücklich? Ihm wahrscheinlich, Unterm Strich war es Ja, ja ich glaube, das, das, das weiß er womöglich selbst, dass er Da dann ja. hätte da sein, sein Von Seiten der Fans wurde gerade auch in dieser Phase immer quasi der Aufsichtsrat gefordert, der mächtige Aufsichtsrat, wie es ja auch immer gern schön in der Presse zitiert wird, äh, da muss doch gehandelt werden und sind die denn alle blind und so weiter und so fort. Wenn man sich jetzt mal die Rolle des Aufsichtsrats anguckt äh, beim VfL, hat dann der Aufsichtsrat zu spät reagiert auf deiner, aus deiner Sicht und welchen Einfluss und welche Rolle spielt dieses Gremium überhaupt, wenn man das mal so global betrachtet? Also erstmal ist es, ist es ja die, Au die Aufgabe des Aufsichtsrates, das wirklich äh, alles zu beaufsichtigen und da nicht einzugreifen. Das, das, äh, dem sind sie auf jeden Fall schon mal äh, nachgekommen, über lange Zeit sie. Der Aufsichtsrat hätte es im Sommer gerne gesehen, äh, dass der Trainer gewechselt wird. Ähm, hatten auch mit Lucien Favre einen erklärten Wunschkandidaten, aber ähm, haben sich von Klaus Allos dann überzeugen lassen, dass, dass Dieter Hacking äh, zu diesem Zeitpunkt noch immer die beste Wahl Sei, und da haben sie die, ihm dann auch äh, den Weg nicht versperrt und haben ihn machen lassen, weil das Vertrauen in Klaus Allofs auch äh, über weite Strecken äh, vorhanden war und ja, ja auch, das darf man nicht vergessen, absolut berechtigt war. Ähm, der Aussichtsrat greift im Grunde genommen dann ein, wenn er wirklich merkt, dass es äh, äh, nicht mehr, nicht mehr anders geht und das, das war im Fall des, des Trainerwechsels dann sowieso, ähm, Da mussten sie dann äh, mit eingreifen. Jetzt äh, gibt es unterschiedliche Ansichten, ob der, der Aufsichtsrat darüber entschieden hat, dass Dieter Hecking gehen muss über Klaus Allofs, der es dann für sich äh, betont reklamiert hat. Ähm naja, allein um Handlungsfähigkeit zu demonstrieren schon mal. Also Egal, wie es nicht ja, ja. gelaufen ist, da kann sich ja nicht hinstellen <lacht> und sagen, mir hat mir einer was vorgeschrieben, was, ich, was eigentlich ich zu entscheiden hätte. Ne? Aber klar ist auch, dass der Aufsichtsrat an diesem Tag nicht mehr verhindern wollte, zumal er mhm. schon ein paar paar Monate früher gemacht hätte. Aber dann, das, das führte diese späte Entscheidung, führte dann auch zum, zum Ende von Klaus Allos, weil äh, zu diesem Zeitpunkt war der Trainermarkt im Grunde genommen äh, leer gefegt. Im Sommer wären die Möglichkeiten besser gewesen und dann wäre auch äh, äh, die Aussicht auf eine bessere Saison glaube ich deutlich höher gewesen, als ja. es jetzt der Fall war. Das heißt, ja, bis das Gremium mal reagiert, dauert es, auch aufgrund der Funktion, die es inne hat. Aber wenn es denn mal reagiert, dann reagiert es auch sozusagen konsequent, höre ich da so ein bisschen raus. Und macht Tabula also, Rasa. Dann <lacht> kann es schon den, den eisernen Besen geben, gleich mit, mit äh, Francisco Javier hier Sanz, ein, ein enger Vertrauter wirklich von Alosta, den, den, den, den Vorsitz hat im Aussichtsrat und, und lange an ihm festgehalten hat. Aber ähm, die kennen dann auch keine Freunde. Also ich glaube, wenn, wenn Martin Winterkorn noch da gewesen wäre, wäre das womöglich alles äh, sehr viel schneller gegangen. Matthias Müller zum Beispiel als, als VW-Chef hält sich da äh, doch sehr raus, was, was den VfL betrifft. Und, und dann, hat auch, dann hängt so ein paar es Probleme momentan. Muss man ja auch. Ja, das gilt allerdings auch für den Aufsichtsrat mit mit Garcia. Äh, ist einer der ist der Aufklärer der, der VW-Krise sehr sehr viel äh, im Ausland unterwegs und w womöglich wäre, äh, wenn viele Entscheidungen anders getroffen worden hätten, wenn die VW-Krise nicht wäre und, und der Aufsichtsrat noch mehr Zeit zum Draufgucken gehabt hätte. Ja. Kommen wir mal zur gegenwärtigen Situation und gleich einen leichten Zukunftsausblick. Ähm, entgegen aller ja, Widerstände hätte ich jetzt fast gesagt und aller Prophezeiungen bleibt Valeria Ismael doch jetzt Trainer. Und äh, wird auch, wie äh, der Aufsichtsrat das Aufsichtsratmitglied äh, hans ger Bode gesagt hat, wird, das, wird die Mannschaft Anfang Januar in Empfang nehmen und auch dann vorbereiten. Äh, und äh, Olaf Reppe ist ja auch sozusagen übrig geblieben als äh, sportlicher Leiter, äh, hm. als Nachfolger von Alofs, jedenfalls erstmal vorübergehen. Da weiß man auch noch nicht so genau, wo der Hase hinläuft. Sind das die richtigen Weichen aus deiner Sicht, die da gestellt worden Oder ist das jetzt nur sozusagen ein Burgfrieden, um erstmal Ruhe reinzubekommen? Und dann äh, wird man demnächst nochmal andere Seiten aufziehen im wahrsten Sinne des Wortes? Oder wie schätzt du das Ganze ein? Also es sind witzigerweise ja zwei Leute, die äh, sehr eng an, an Klaus Allos äh, verbunden waren. Also ähm, Ismail war der erklärte Wunschkandidat äh, von Allos für die bei der Trainerfrage und, und Olaf Rebbe wurde einst von Klaus Allos aus, aus Bremen mitgebracht und zum sportlichen Leiter ähm, installiert. Ähm, Die haben jetzt erstmal ihre Bewährungschance, das ist klar. Ich glaube aber nicht, dass es äh, oder es ist nicht in Stein gemeißelt, dass das jetzt äh, dass das neue Erfolgstuhl des VfL Wolfsburg ist. Also ähm, über Valerie Ismail wurde jetzt intensiv diskutiert und an sich deutete alles auf einen Trainerwechsel hin. Ähm, jetzt in der Winterpause, auch wenn es äh, dementiert wird, gab es intensive Verhandlungen mit und, und Gespräche mit David Wagner. Ähm, Es gab, die, es gab einen erneuten Vorschuss bei Lucien Favre, der jetzt allerdings nicht aus Nizza wegzuholen war. Und letzten Endes hat man sich äh, für Ismail entschieden und hofft, angesichts der beiden Ergebnisse jetzt damit richtig zu liegen. Und äh, wenn man ehrlich ist, hat er ganz sicher was bewirkt ähm, innerhalb der Mannschaft, ähm, Ob das jetzt reicht, um dann ungefährdet ähm, durch die Saison zu kommen, das wird man sehen. Aber ich, ich denke, die Chance hat er verdient. Und Olaf Rebbe hat ohnehin schon wahnsinnig viel Arbeit gemacht in den, in den vergangenen Monaten und, und Jahren, seit er da ist. Ähm, Vieles im, im Hintergrund. Ähm, das heißt, einerseits erkennt sich aus mit dem. Andererseits muss man natürlich auch sagen, er hat Dinge auch mit zu verantworten, die nicht so gut liefen an Transfers in den vergangenen Monaten. Aber der VfL will ihm die Chance geben, sichtet aber, das ist bekannt, auch in dem Bereich den Markt und überlegt selbst noch genau, wie man sich dann zukünftig dort aufstellen will. Und wenn, wenn er sich jetzt bewährt und das Ganze geht gut und wenn er den Punkteschnitt hält von drei pro Spiel, dann, dann sollte dem wenig im Wege stehen. Aber ähm, in Stein gemeißelt ist er nicht. Ja, ja, klar. Ich meine, letztendlich ist äh, ja, mit dem VfL äh, nicht nur der, also mit Klaus Allofs dem VfL nicht nur der Manager sozusagen weggebrochen, auch so ein bisschen das Gesicht bei jedem Interview sozusagen vor der Kamera gestanden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob äh, Olaf Reppe da der Typ für ist, äh, ob so etwas Thomas Röttgermann die ganze nicht, Zeit ja. macht, äh, Thomas Röttgermann die ganze Zeit dann jetzt machen wird oder dann doch der Aufsichtsrat mit Herrn Bode, der ja äh, Medienprofi ist sozusagen, aber du musst natürlich den, ja, ich sag mal, <lacht> den ganzen äh, Doppel Passes und äh, Skies dieser Welt musste ja eigentlich ein Gesicht bieten, letztendlich. Und äh, da weiß ich jetzt nicht, ob das so der, der Fall ist, in dem Sinne, ob er darauf eingestellt ist. Also da, da müsste er, wenn hineinwachsen, bislang ist er es auf jeden Fall nicht. Und das haben wir gesehen, dass Thomas Röttgermann nach dem Frankfurt-Spiel geredet hat, dass Hans-Gerd Bode in Mönchengladbach geredet hat und Olaf Rebbe vor den elektronischen Medien bislang gar nicht aufgetaucht ist. Also diesen Repräsentanten, diesen, äh, dieses VfL-Gesicht. Ähm, Das, das fehlt momentan und ich glaube schon, äh, dass es den äh, über kurz oder lang auch geben wird, in, in welcher Funktion, in welcher Rolle, das, das wird man dann sehen. Viele wünschen sich ja zum Beispiel Marcel, Marcel Schäfer in dieser Rolle. Ja, ja. ja das äh, klar, das, wobei er ja auch gesagt hat, dass er, selbst wenn er die aktive Karriere beendet, dass er dann erstmal eine Auszeit nimmt und nicht gleich den, äh, den Sprung sozusagen rüber macht in die Vereinsverantwortung. Aber äh, Ich glaube, ich, ich ja, glaube wenn man ihn jetzt in dieser Situation fragen würde, in dieser Notsituation, würde er sich das sehr genau überlegen und äh, ich bin mir gar nicht so sicher, ob er dann Nein sagen würde, weil... Äh, Wenn seine Hilfe beim VfL gebraucht wird, dann, dann würde, er eine, würde er da das, das sein Und wenn, richtig, er, ja. wenn, er, wenn er irgendwelche Schuhe putzen muss. Ja, nee, so, so, so schätze ich Marcel auch an, deswegen ist er auch bei den Fans so beliebt. Ähm, äh, bei den Fans weniger beliebt war ja Julian Draxler, äh, da, scheint, da, ist, da ist sicher, äh, dass er geht jetzt in der Winterpause. Ne? Paris Saint-Germain, was ich gehört habe. Ähm, es ist im Grunde genommen sicher, dass er geht. Ähm, aktuell ist äh, einzig der Kontakt zu, zu PSG da, soweit ich weiß. Es, es gibt mit dem FC Arsenal und auch dem FC Liverpool noch zwei Clubs, ähm, die sich über diverse andere Kanäle dann noch in, in Position bringen. Ähm, der VfL verhandelt aber offenbar derzeit nur mit Paris, äh, will aber auch ein stattliches äh, Sümmchen für, für Julian Draxler sehen. <lacht> Kann ich auch verstehen. Ähm, das soll äh, anwachsen bis zu, oder am Ende äh, sollen da 45 Millionen Euro stehen, die für den VfL herauskommen. Und ich denke, da haben die beiden letzten Spiele durchaus auch nochmal geholfen, um, um ja. das Geld das zu Einzu, erzielen. Einzuklagen, äh, Einzuklage, hätte ich jetzt fast gesagt, aber <lacht> einzuziehen. <Yeah. lacht> ähm, so außer Draxler, wer noch und wer kommt? Basur steht ja sozusagen schon fest ähm, als, als Zugang, aber was, was tut sich noch? Also ist kein Geheimnis, dass auch Luis Gustavo den Club grundsätzlich gern verlassen würde und auch bei Ricardo Rodriguez ist das eine, eine endlose Geschichte. Ähm, aktuell liegt aber für beide nichts vor und äh, da sind dann die Berater gefordert, ähm, entsprechende Angebote an Land zu bringen und dann wäre der VfL mit Sicherheit gesprächsbereit. Ähm, andererseits haben, hat Luis jetzt auch hinten in der in der Dreierkette gezeigt, dass er da durchaus einen, einen großen Wert auch für den VfL haben kann und ähm, ja bei Ricardo muss man gucken, ähm, der hat jetzt in München Gladbach gefehlt. Ich finde, Janis Horn hat das äh, als sein Vertreter sehr sehr, sehr gut, gut gemacht. gemacht. Ja auf alle Fälle. Ähm, ja auch da muss man muss man abwarten. da werden sie gesprächsbereit. Ich, ich bin mir sicher, sie werden äh, einen Innenverteidiger aber überschaubar noch insgesamt. Was was da ja, also gut, was Abgänge Ja, angeht. Wir, wir, ja, Leute wie Carlos Askes oder so, das ist klar, dass die dann auch äh, gehen könnten. Okay. Ähm. Also eher aus der zweiten Reihe. Weil wenn man Mario Gomez zugehört hat, der ja von 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spielern sprach, wenn ich das richtig zitiere, dann äh, scheint, es jetzt, scheint er ja doch mehr Handlungsbedarf zu sein, als jetzt bei den dreien, bei denen es man sowieso schon wusste, sozusagen. Ja, aber die drei sind auch die, die vermeintlich so eine Achse bilden, ein Abwehrspieler, der, der zentrale defensive Mittelfeldspieler und, und der ähm, Offensiven Mittelfeldspieler, wenn es da nicht stimmt oder wenn da drei Spieler sind, die sich mit der Sache nicht voll identifizieren können, dann, dann macht sie das schon bemerkbar. Ja, und äh, Der Rest sind natürlich, muss man mit einem Kuhn Kastils reden, ob er, ob er das jetzt weitermachen will und wenn er sagt, definitiv nicht, dann äh, müssen sie auch so konsequent sein und sagen, okay, dann müssen wir ihn jetzt verkaufen, damit sie irgendwelche Unruheherde da vermeiden. Ja, ja das scheint Aber, auch die dickste Aufgabe zu sein. Aber auch bei Robin Knoch und Annie Kaligi, bei denen die Verträge auslaufen, das das sind alles jetzt viele Gespräche, die Olaf Rebbe da führen muss und, und zum Teil auch schon geführt hat. Und äh, die können ja nicht diesen kompletten Kader jetzt umkrempeln. Ich glaube, das der, der Hauptumbruch, den wird es dann im, im kommenden Sommer wieder geben. Mal wieder. So Mal sozusagen. wieder, ja. Und auf der Zugangsseite ist, da wird ein Innenverteidiger kommen, da wird mit Sicherheit mindestens ein Spieler für den, für den Flügel kommen. Jetzt werden mit Memphis Depay und, und äh, solche Namen, wir wurden ja zuletzt schon gehandelt. Ähm, wie konkret da äh, etwas ist, kann ich gar nicht aktuell nicht sagen. Ja. Ähm, letzte Frage, Ausblickrückrunde. 16 Punkte haben wir jetzt geholt. Steigen wir noch ab? Also, also 24 fehlen ja noch bis zu dieser magischen 40 Punkte. Ja, ich, ich, die wirst ich glaub, du wahrscheinlich nicht brauchen, ich, ne? Aber 40 wird man, wird man nicht benötigen. Also ich denke, Darmstadt wird absteigen. Das, das denken wahrscheinlich alle. Und äh, dann wird es aber auch schon schwierig. Ingolstadt hat der Trainerwechsel überraschend viel bewirkt. Ähm, sowas hätte man sich beim VfL wahrscheinlich auch auf die Schnelle gewünscht. Ähm, würde man trotzdem weiterhin unten sehen, aber. Sicher sein darf sich da keiner von den Hamburgern und Bremern und Wolfsburgern. Deswegen wäre ein Sechs-Punkte-Start in zwei Heimspielen gegen Hamburg und Augsburg wäre schon unglaublich wichtig, um, um die Situation zu beruhigen und dann ließ sie sich darauf natürlich äh, gut aufbauen. Allerdings muss man dann sagen, zu, zum ersten FC Köln. Das könnte natürlich einen <lacht> herben Rückschlag geben. Ich würde sagen, äh, ich würde sagen, das sind sogar zwei äh, notwendige Pflichtsiege. Um da überhaupt ein bisschen Zwei Sechs-Punkte-Spiele, das heißt, es wären dann sogar zwölf Punkte, die man. <lacht> Zwei sechs-Punkte-Spiele, genau. Ja. Äh, weil dann, weil wenn du gegen den HSV verlierst, dann hast du sofort wieder die Unruhe da und den Misthaufen am Dampfen, um es mal so zu sagen. Und das ist dann ein denkbarer, denkbar schlechter Start in die Rückrunde. Und äh, wollen wir dann nicht hoffen, dass es dann, ja so weitergeht, wie es große Teile in der Hinrunde war. In ja, dann, ]so dann würde auch die, die Trainerdiskussion mit Sicherheit direkt wieder aufleben und dann wäre wär alles kaputt, äh, was man jetzt einigermaßen zusammengeklebt hat äh, in den letzten beiden Spielen vor der Pause. Genau. Aber ich bin noch optimistisch. Ich hoffe, du bist es auch einigermaßen. Da klingelt das Telefon. Der liebe Thomas muss wieder arbeiten. So wie sieht's, so es sieht's aus. aus. So sieht's aus. Ja, das äh, war das große Hinrunden-Rückblicksgespräch mit äh, Thomas Hiete vom Kicker. Und ich sag mal, danke, war mir wie immer ein Vergnügen. Kurzpassspiel Wrestleman Tim Wiese hat sich geäußert über seinen Ex-Club Hoffenheim. Da sei ja irgendwie alles schief gelaufen in der Vergangenheit. Jetzt sei aber Julian Nagelsmann da und da hat er natürlich damals schon ihm den Spitznamen Mini Mourinho verpasst. Und natürlich gesehen, dass er eine riesen Karriere vor sich hat. Ja, ja, der liebe Tim, was der nicht alles vorhergesehen hat. Wenn es danach geht, würde wahrscheinlich die Titanic noch fahren und John F. Kennedy wäre US-Präsident. Cristiano Ronaldo ist ein bisschen sauer auf seine Schwester Katja Die ist Popsängerin und 40, sieht aber aus wie 39 und sie soll sich mal das Haus von Cristiano ausgeliehen haben, um sich dann im Ronaldo-Bettchen mit ihrem Lover zu vergnügen. Und jetzt hat der Cristiano ja ein bisschen den Hals dick, ist ja auch klar, denn wenn einer schon auf dem Platz darauf achtet, dass hauptsächlich er zum Schuss kommt, dann ist das wohl zu Hause im Schlafzimmer wohl, genauso. Verträge von Fußballspielern werden ja heiß diskutiert zurzeit. den coolsten Vertrag hat aber aus meiner Sicht Wes Morgan abgeschlossen. Der spielt beim englischen Meister Leicester City. Der hat nämlich einen Werbevertrag mit der Rummarke Captain Morgan. Der ein oder andere wird das vielleicht schon mal gehört oder auch getrunken haben. Der hat sich nämlich zusichern lassen in § 8.1 dieses Vertrages, dass immer wenn er in seiner Stammkneipe den Satz There only one Captain Morgan ruft, dass dann ja sozusagen eine Lokalrunde ausgegeben wird. Das stelle ich mir in der Bundesliga auch ganz lustig vor. Zum Beispiel Ralf Rangnick darf immer einen neuen Spieler verpflichten, wenn er Geiz ist geil ruft. Roman Weidenfeller kriegt ein neues Auto für und läuft und läuft und läuft. Und für Max Kruse gibt es jede Menge Schaumküsse, wenn er ruft, Mann ist der Dickmann. Hashtag 20 Und da gibt es für alle Fans des VfL Wolfsburg einen besonderen Termin zur Beachtung. Denn am 28.12. beim traditionellen Tonnenfeuer des Fanprojekts und der Supporters Wird weiter gedreht an der Doku über die Fans des VfL Wolfsburg, Hashtag 20. Filmteam ist vor Ort mit Kamera und Co. und wird das einfangen, was sich da so abspielt beim Tonnenfeuer. Das könnte ganz interessant sein für alle, die auch eine Gelegenheit noch suchen, vielleicht in den Film zu kommen. Also hinmarschieren ab 16 Uhr, 28.12. Da lodern die Tonnen sozusagen. Und es gibt natürlich auch ein bisschen was zu schnabulieren und so weiter. Tolle Veranstaltung immer wieder. Und deswegen hin da und für Stimmung sorgen. Nebenbei wird es auch dort einige Informationen noch geben dann zum Film, Fragen werden beantwortet. Es wird demnächst auch einige weitere Aktionen geben, natürlich informeller Natur, rund um die Heimspiele, die da kommen, gegen Hamburg, gegen Augsburg, gegen Hoffenheim. Da wird es dann auch nochmal entsprechende Sammelaktionen zur Unterstützung des Films geben. Wer nicht zu so lange warten möchte, hat natürlich nach wie vor die Möglichkeit, beim Crowdfunding dabei zu sein und den Film zu unterstützen, 99funken.de-20. Der eine oder andere wird auch die Werbetrailer dazu schon gesehen haben. Im Stadion sind welche gelaufen, jetzt beim Spiel gegen Frankfurt, aber auch natürlich über die sozialen Netzwerke geteilt. Und der, da sagt auch einer hinterher so einen Spruch wie, unser VfL, unser Film. Jetzt mitmachen und unterstützen auf 99funken.de 20. Ja, wenn ihr die Stimme erkannt habt, ha, ha, ha, dann äh, dürft ihr weiter zuhören. Ansonsten natürlich auch. Und wichtig noch zu erwähnen, die tolle Unterstützung, die uns zuteil wird von ganz, ganz vielen Fangruppierungen, die den Film Hashtag 20 noch weiter in die Fanszene reintragen wollen, die da Werbung machen und so weiter und so fort. Da ist sogar ein Steuerkreis gebildet worden, um das Ganze noch ein bisschen zu koordinieren und da auch entsprechend noch die Werbetrommel zu rühren. Das finden wir ganz, ganz klasse und da wird in den nächsten Wochen noch einiges kommen an Informationsveranstaltungen, an Informationsmöglichkeiten rund um den Film, dass wir da ein ganz, ganz tolles Ding an den Kriegen. Etwas, was auch in der Bundesliga für Aufmerksamkeit sorgen wird. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Die Frau eines Eintracht-Braunschweig-Fans kommt in der Apotheke und sagt zum Apotheker, guten Tag, ich hätte gern eine Packung Zyankali. Dann sagt der Apotheker, entschuldigen Sie bitte, gute Frau, das kann ich Ihnen nicht einfach so verkaufen, das ist nicht frei verkäuflich. Da holt die Frau ein Portemonnaie raus und legt Bild von ihrem Mann schön im Eintracht Braunschweig-Trikot auf den Tisch. Und da sagt der Apotheker, ach, Sie haben ein Rezept? Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Viel, was uns nicht zufriedengestellt hat auf alle Fälle, aber auch ein paar schöne Dinge. Das Spiel gegen Real Madrid zum Beispiel wird mir ewig in Erinnerung bleiben und ich natürlich auch in die Annalen des VfL eingehen. Ich wünsche euch und euren Familien, dem gesamten Wolfsrudel sozusagen, ein paar besinnliche und frohe Weihnachtsfeiertage und einen tollen Start 2017, genauso wie ich natürlich unserer Mannschaft einen tollen Start wünsche, dass ja die ganzen negativen Schlagzeilen und das äh, im Umfeld, das alles Negative, die Unruhe dann vergessen sein wird und wir ein tolles Jahr 2017 erleben werden. Wir werden natürlich nicht absteigen und wir werden ein tolles 20-jähriges Jubiläum feiern, im Sommer dann und auch mit dem Film Hashtag 20. Davon bin ich überzeugt und ich lasse schon mal parallel meinen R6-Schlitten an hier und wünsche euch alles Gute und der Lenny sagt zum letzten Mal dieses Jahr bleibt geschmeidig und denkt dran nur der VfL. ho. ho, ho, ho, ho. Ciao, ciao. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht Mein grünes Licht ist wunderschön jedes Mal aufs Neue Es gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann VfL Wir singen, wir springen, wir tanzen Für Wolfsburg, mein Verein Und ich bin mir sicher Doch, egal, wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal immer